дощ для землі потрібний і трава на лугах і пашниця на полі вимагали для себе води дощової усі свята ті відбувались на полі та в лісах з предків так повелося хоча попи проти цього були і до церкви заганяли хоч хотіли щоб забули люди поганські звичаї та люди зберігали те що від батьків до дітей передавалося Ще лишалися в пам'яті оповіді про давні часи, про те, як князь Володимир силою гнав кияну Дніпро хреститися. Не тільки в Києві, а й скрізь по землі Руській боги старих поганських тоді понищили. Уже більше як двісті літ те хрещення відбулося. Від старих звичаїв ніхто не міг смерді відлучити. До церкви ходили вони, Попі слухали, а старини трималися. Та що попи зроблять? Як з пам'яті людської випечеш те, що викарбувалося міцно від дідів-прадідів передини? Сплуталися нові церковні закони з звичаями старими. Одні одних доповнювали і уживалися поруч. Сонце звернуло з полудня, а все ж припікає. Вже давно ліс минули, тиша над полем, а прислухайся і почуєш, як життя навколо кипить. Маленькі комашини в траві повзають, стрибають коники швидкокрильці, птахи перелітають і відзвонюють свої пісні, а вон заєць побіг через дорогу. Спроквола ступають коні, махають головами, відганяючи надоїдливих мух. Сидить у сідлі Теодосії, куняє, розморений спекою. Слідом за ним Мефодій їде. Мовчать подорожні, бо все переговорили. Оце блягти у тіні під гіллястим деревом на траві зеленій та заснути. Мефодій обертається Теодосі. А поглянь, усе в снопах стоїть, з серпами тут походили... Може, сьогодні обжимки в оселищі справляють?» Мефодій стягнув коня на гаєм і гукнув. «Та це ж оселище моє, доїхали!» «Чому ж ти не сказав, що вже близько?» Обурився Теодосій і поскакав. «А щоб несподівано було для тебе!» зареготав Мефодій і помчав нас до гім. Вони звернули на виску доріжку, зарослу травою. Проскакали з півтора поприща і перед їхніми очима виглянуло у виболку оселище. Розкидані далеченько одна від одної хати притулилися під деревами. «А що там на галявині?» «Гляньте, одосію, збираються!» – вигукнув зраділий Мефодій. Він стиснув боки коня острогами і свиснув. На дворищі біля крайньої хати стояла трійка дівчат, плели вінки – Вершники несподівано під'їхали, і дівчата з остроху покидавши вінки, розбіглися. Теодосій на ходу спинив коня і зареготав. «Чого злякалися? Сюди, діть, ми не вкусимо!» Дівчата боязко визирали з-за сусідньої хати. Виглянуть і сховаються. Назустріч приїжджем біг незенький смерд у білій довгій сорочці, підперезані перезині квітчастим поясом. — Та це ж Мефодій, — вивукнув він. — От і брата Василя зустріли, радісно заволав Мефодій і скочив з коня. — Чолом тобі, брате? Вони міцно обнялися і тричі поцілувалися. — Як батько наш? — запитав Мефодій. — Одужав, — відповів Василь, — уже на ногах. — Пішов і він на обжимки. — Ставте коней, тобі ходімо. На краю галявини стояли чоловіки, а далі під лісом зібралися жінки й дівчата. З гурту чоловіків вийшов дідусь і попрямував до прибулих. Він, наставивши до лоба долоню, придивлявся. «Мефодій побіг йому назустріч. «Мефодій!» – промовив старий і витер сльози. Живий. Він пригорнув його до себе тремтячими руками. До них почали підходити чоловіки і жінки. Віталися з Теодосієм. От радість, у нас от радість, звертався до усіх Мефодію в батько. І не чекали. А ми його б жінки справляємо. Він не знав, що робити. То щось запитував у Теодосія, то знову звертався до Мефодія. Ну, годі, діду Федори, починати будемо, а гостей покличемо потім до хати. Промовив обій смерть, Задягнені теж у білу сорочку, і синьо чорні, покрашені наваром бузинових ягід, штани гачі. Еге, почнемо, почнемо, заметушився дідусь. Йому, як найстарішому в Василищі, припала честь розпочати свято обжинок. Він повернувся обличчям на схід і тричі низько поклонився усім, щоразу правою рукою торкаючись до землі. Після цього до нього підійшли три дівчини. Одна дала до рук тугий сніп жита, друга повісила через плече перевесло, а третя одягнула на голову вінок, сплетений жита і проса. Взявшись за руки, дівчата закружляли навкру старого, приспівуючи, «А ви, жито, сіяли, сіяли, а ми, жито, жали, жали». Їхній заспів підхопили всі жінки і дівчата, і над галявиною попливла пісня про урожай. Дівчата обійшли тричі навколо старого, потім швидко розняли руки, відбігли від нього, і за мить до них приєдналися усі дівчата, оточивши діда широким колом. А ви жито сіяли, сіяли, а ми жито жали, жали. Повторили вони заспів, кружляючи в хороводі. І всі, хто був на галявині, підхопили пісню. Зійшло жито, зелене, зелене, У нас серце веселе, веселе, Снігом поле прикрило, прикрило, Наше жито зогріло, зогріло.